Радий, радий, моя Маківка, кланайтеся йому від Максима, якщо пам'ятає. Тато вас вельможний, пане, мало не щодня згадують, відповіла вже сміливіше пріся. Спасибі, сердечне, спасибі, перекажи йому, що обов'язково заїду в Лисянку, побачитися з ним, і за цим хомою. І залізняк, кинувши головою, попрямував повстарців і калік до цвинтаря. Старці давно вже чекали свої жертви, і ледве до них наблизився залізняк, як вони, попростягавши руки, заголосили всі разом свою звичайну пісню, пересипаючи її улеслими епітетами, зверненими до благодійника, що йшов повз них. «Приславний лицар, заступник наш, благодійнику наш, захиснику наш, батьку наш, славонько наша! Не вийти всім дам!» – гукнув запорожець, і дивлячись на всіх цих калік – з болем у серці і тремтінням у голосі додав. «Ех ви, сердечні! Один до одного без лівих ніг і без правих рук. Яке лихо вас так порівняло? А те саме, – похмуро відповів один скалік, – котре повернуло весь наш край на руїну. Напевне, велико то лихо, коли цілий край не здолав його. Здолали б, та Бог одвернувся. Покровителі перев'язали овець та й кинули їх на загибель. Якщо всі вівці, то туди їм і дорога, – гостро відповів Запорожець, і заходився відсипати з царцем у жмені мідяки. Усі притихли, ждучи своєї черги, а ті, що одержали милостиню, дякували житводавцеві теплими побажаннями, зичили здоров'я і всяких гараздів, і втіхи для душі, і царства небесного. Коли залізняк підійшов до менш покалічених, то окинув усіх пильним поглядом із двозначною усмішкою. «А, та тут, здається, і старі знайомі є!» – примружився він, приглядаючись то до одного, то другого обличчя. «А є пану полковнику, батьку Максиме, відповів старець з перекошеним обличчям. «А що тебе покалічило?» «Не доля та не воля? А чого ж ви їх не сідлаєте? Бджоли матки ждуть!» «Вітчинців?» І отчинців, коли в степу вивелись. Ой, чи так кинув запорожець оком на ряди старців. А так, скажи краще, щоб бджоли перевелися на воз. А в степу, пане, чи не завелися шершні? І пролетіти бджолі тепер важко. Ей, батько, коли б твоє слово? Щедро обдарувавши всіх, залізняк швидкою ходою подався до головного входу в лавру. Увійшовши до храму, він підійшов до ченця, що продавав свічки. Той, побачивши полковника, зблід і опустив очі. Що це? подумав Залізняк, придивляючись до зніяковіла ченця, гра уяви, нечувана подібність чи якийсь дивовижний випадок, щоб славний козак найда, краса й гордість усього Запорожжя, його улюблений хорунжий, котрого два роки вже вважали загиблим. Опинився нараз тут ченцем у монастирі. Ні, ні, цього бути не може. Це помилка, неймовірна схожість. Про те, чому чернець так страшенно зняков. Незважаючи на те, що кругом них топилися люди, Залізняк вирішив зараз же з'ясувати свій сумнів. Натовп уже відтіснив його від того підвищення, на якому стояв молодий чернець що продавав свічки, але Залізняк знову простокнувся до нього і промовив зовсім тихо. «Отче, даруй, але обличчя Твоє так нагадує мені мого покійного друга, що не можу я заспокоїтися. Скажи мені, чи не брат ти, чи не родич славному запорожцеві Найді? Чи може ти воїстину сам він врятований від смерті Божим чудом?» Почувши ці слова запорозького полковника, молодий чернець поблід ще дужче. Якусь хвилину, здавалося, він вагався, не знаючи, що відповісти. Та ось, опущені його повіки здригнулися, підвелися, на залізняка глянули темні сумні очі молодого чинця, і серце в запорозься стислося від цього погляду. «Ти впізнав мене, пане полковнику», – відповів чернець тихим голосом. Я і є той самий запорожець, котру називали в мирі Найдою. Якби тепер Чернець хотів навіть відмовитися від свого імені, то Залізняк признав би його по самому лише голосу, так добре йому знайомому.